بسم الله الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدی الخلق محمد و آلہ و بارک و سلم بشرہ لنا معشر الاسلام اندہ لنا من العنایت رکنان غیر منہ دیمی دا ایک سو سولے نمبر بیت دی. او دو غم پسل دو آخرنی بیتو نپاتی او دا 118 سو اٹار بیت نمبر بیا آتم پسل شروع کی گی. دا دا او ګیرم چې دا وو مون په سل په بیان د معراج د نبی له اسلام کې د سفر اسمانونو ته او هغه بازي اسرار او واقعیت هغه ذکر شو نو د مخ کې بحث د معراج وشو نو پای کې هغه انعامات ذکر شو چې کوم نبی له اسلام و سلام تور کړی شو دي هغه اعزازات چې هغه د نبی له اسلام حق دي هغه بیان دل دنوس اغه انعامد ذکر کې ځای د معراج په با سفر باندې موږ ته ملو شوې دي له مخکې کوم اشعار ذکر شنو پایې کې اغه واقعیات په اغه انعامد څنګه به له سلام ته معراج کې ملو شوې دي اوس موږ په معراج په سفر کې نبی السلام پرې سملو شوې دي نو دلته نرستو په دې دو بیتونو کې زمونږ انعامد کې چې امت ته د ځغا لوې سفر سم له شوې دي او د دغه سفر د نويې اسلام چې کړې دي د اسمانونو نو امهت د دغه نه سم له او اثر مرتب شوې دي او امهت یانو باندې ندل دوي جو بشره علیها خوشالي د مونډه پارا معاشر ایر دل نه اهل اسلام یا دا لنا کې کی سو کیا ده نمعشر الاسلام یعنی اخس معشر الاسلام ز کوما په دې خپل کلام سره هغه دل اهل اسلام زیر د سشي ان لنا بے شک زمون د پاره دی منل من عنایت د مہروب سبب د مہربانید تعالی رکنن تقیا غیر منهد منهدمی من چې نه دا اغه نریدونکی پتی بیت کی مصنب رحمه اللہ دوو جزمون دا پارا د احل اسلام دا پارا دا نبی علیہ السلام د ممتیان دا پارا زیر دی او غدار تعالی دا محروبانی د وجنا مون دا دا سی او دا تکیا تاکیا میں لوشوی دا دا سی نبی مونتا میں لوشوی دا, دا سی عزت میں لوشوی دا دا سی حرم میں لوشوی دا چی اغا نڑی گینا یا ختمی گینا دا دا سی شریعت تی دا در قیامت پوری باقی دا سحارت تر قیامت پوری باقی نختمی دون کی دا بوشرا دا زیر تی وی مخی د دا دی وضاحت یو بیت کڑو معشر معشر چکم دی ابو البقا رحمه اللہ وی دا د لغاتو تبسیر وضاحت پینو دی وی چه معشر ستای کلو جماعات امرو هم واحدون ار اغا جماعات چایی پا یو خبرم ان راجم ای دا غیت معشر وی کی نظریات مختلف نی دا یوی نظریه خلقی او اسلام ته چکل اضابتو شنو معشر و جماعات تا دا اسلام موراد شون زکر دا اہل اسلام جو سم رم دی نو پاقید توحی دا یو دی پاقید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یو دی اصول دا دین کی یو دی عنایت ویلگی مہربانی ته او من دل د سبب ی دی رکنن چې دی رکنن دل ته په معنا د سہاره سره دی سہاره سره اصل کې روقن دیو سیز اغه مضبوطی حیثیت ویل کیږي چې پاغه باندې د غسې اطلاق رکنه نو دلته کې معنا سہاره د سارو لغوی معنا د مراد اغه سیز غیر منحدمی منحدمی انهدم ينهدمو انهدم ها دالم د دې حروفه است دي او انهدم انفعال موزن دی دا د باب انفعال نه دي او منهدمون جنې منهدمون د صیغه د اسم فاعل د دین راغله ده په معنا د نریدون نریدون کی نریدون کی نریدون کی صیغه د اسم فاعل ندی نریدون کی داروکنه او هدم لګي نریدل دا, کی اسلام اسلام. دا یو حدیث کې راضي نه وی سلام من ما وقر صاحب البدات فقط اعان على اسلام چا چې د یو بدعتی سری اعزاز او اکرام کو عزت ولولو کو د دین په نړولو کې امداد دا غسر کړی دی نو همدل کېږي نړولو ته بشرا دا مبتدا ده او بیا ورستو دا ان لنا د جمله چ ټوله نه ولا خبر دی لنا ولا خبر دی لنا ان بشرا لنا او معشر الاسلام د جمله معترضه ده معترضه جمله هغه د یونګي کی چې دا غنه ما قبل سره تعالو غنه ما بعد سره نو بشرا دا مبتدا نه او لنا جدي دا خبر دی او معشر الاسلام جدي نو یو د حرفین دا رو بس یا معشر الاسلام بشي او یادلتیگو تا پیل روباسنو دا منصوب شی بناباد مفولیتو دا پیلی محضوب تا پارا یعنی اخس و معشر الاسلام زیر جزمون تا پارا نظمون سوخ مراد دی دل دا دا احل اسلام مراد دی او ان نبی حرف از خروم شباب الپیل دی او لناچ دی دا خبر مقدم دی او منل العنایت دا من جار دی او علی عنایت مجرور دی جار مجرور چی دی, دی نو نودا متعلد بحال محذوفه در رکنننا در رکنننا او رکنن جدي نو دا اسم دا ان دي او غير مون هدمين جدي دا, دا مرکب اضافي صفت دي در رکنن دا 파ره رکنن موصوف صفت شو نو دا اسم دا ان شو او من العنايه عنايت جدي نا متعلد تي په حال محذوفه در رکنن دا 파ره او ان سر اسم خبر جمله اسمي يوشول ها خدا ان لنا دا جمله تعلیلیه د ماقام لپاره مونږ زیر زمون د پاره الکه علت د زیر سشي سبب د زیر سشي دي نو ان لنا دا جمله تعلیلیه ده زکه چې زمون د پاره د مهرباني د الله ترجمه به داسې شي بشره لنا زیر زمون د پاره معاشر الاسلامي ا غجما د اهل اسلام اے اغا یا خاص کوم زبر کلام سره اهل اسلام جماعت ته اهل اسلام ان لناج به شک زمون د پاره او شتدي ثابت تي من العنایته د په سبب مندل د سببیت نو ثابت تي او شته زمون د پ سبب د مهربانی د الله تعالی رکنن داس یو تکیا او بروسه سہره غیر منهدمی چې دا نریدون کې ندي لما د الله ده ل توې ااکه می لوسري کو ااک عمل او ممی د 17نمبر بیت دلته دویم انعام چه چې د واقعې د میرا یعنی امت ته یې او مته می ذکر کوي لما د الله هر کله چې رابلو الله کاله د هغه زممونګ. داعزمونغا لتوعتہی داعو کم درته رابلل کو توعد الله تعالی تعالی الله تعالی پس سره رابلل دی باکرم الرسل پاغه عزت مند ټولو رسولانو یعنی کله جنته تعالی نووي سلام مصم کو دلته گور موندا سينووي نووي سلام مصطفی کو بويو كه هر کله مصم ماك الله تعالی رب الله تعالی داعزمونغا پس سره رابلل دی اکرمل رسول سنا چغم به اغه ابزل د ټولو رسولانو دی پدې سره روبرو نو څه چلو شو كوننا شو مونږ د دغه بلنی د وجنه اکرمل اممې عزتمند ټولو امتونو نه چې کل نبی له سلام والسلام اکرمل رسول شو نو مونږ بیا اکرمل امم شو نو لمما د الله هر حرکت مسما کو روبرو الله تعالی داعینا لطاعتیه اغدائی زمونگا چه اغا اتعاد اللہ تعالی ترابلی مون لرا بے اکرمی رسولی اللہ تعالی مسماکو راوی بلی بس سرا پا کم نم سرا پا اکرم الرسول سرا کننو شمونگا اکرم الامم ازتمند امتون نام دل دا کی بیا لما لما دا بمانا دا دی او دا لما جدی دا متضمن دی مانا دا شرط لره. مبنی علی سکون دی با محل دا نصر کی دی او متعلق تی پاغا پیل دا کننا بس چی پیل ناکست دی روز تو دی بیت پر دوی محصہ کی را روان دی ذکر دا جواب شرط دی چی لی ما متزمین شو ماعنا دا شرط لرا نکننا اکر امل امم چی شو دا جواب شرط شو او دعاللہو دعا پیل دی اللہ پاعل دی دعینا دعینا دعینا دا چی دی دا دا ون نو دا و ه د ففایل د زمینید پهې د فال د ن مفول بهی دی او لتات د هی پسې مطعلق کوې دا نه پس اس مفال سره پایین نه متعلق نه او سره د مفول نه دا شوې جمله مفول بهی شو دفااره ده او فیل پایین او مفول دا جمله پ ششکه خدلته کې دا باجار دی او اکه مل ااکه می رسول کې دی دا مرکبی ازایبی مجرور دیجان مجرور دا مطالق دا دعا پیل پسید دا پیل پایل مغول بهی او دا غرنگی مطالق دا جمله پیلیش شوالا او دا لما دا وجنا معنا د شرط پاکی برتا دا او کن ناتی شو پیل ناکست زمیر پاکیدی دا نا اگر اسم دا او اکرمن عمل چې دا خبر دا پیل ناکست شو دا پیل سره رئیس خبر خبرنا دا جمله سمیش شوالا دا جواب شرط شو خ لما د الله هرکه چې موسمما کو رابلو تعالی ده دز مونګه چې اعتعااد د الله ترابلی مون لره په سره موسمما کړ او رابل ااکامیر ولی په ااک ول سره کونا نو شومونګه دغی ووجه اکرمل عم ذف مندو متونونه چې نولی صسلام د اسلام په د نو اومتې هم د زت راعت قوب نه عم با وبثتي كنبت اجفلت غفلم من الغنم دا 118 نمبر نم بیت او نم دلتن دل دل اتم فصل شروع کیږي دا اتم فصل په بیان د جهاد د نبی له سلام الله علیه و سلام یعنی دل ده کې جهادونه ذکر کیږي د نبی له سلام الله علیه و سلام او د نبی له سلام الله علیه و د صحابه سره د کافرانو سره جنگ لیدل ذکر کیږي همدل کې ابتداي جکم اولنی بیت مدلدک سیرب تک ذکر کیج نبیل <سؤال> اسلام لبی اسد نوشوی خو خبرونو یک کافرانو په زرونو کې روبه چولیو فاولنی بیت گسرب تک خبره کئ مدلد راعت قلوب الا اذا يرول و زنونه د دشمنانو سچی يرول امبا و بعثته خبرونو د بی اسد د نبی ل سلام جره کی اخری پیغمبر برازي د کافرانو نشب خدمت داغي تکبر بدړی وډی کی د قیصر او د انګ له قیصرا او د سلطنتونه اغیبه دړې ولې کی نو د خبرونو د کافران بزرونو کې رو بچول یو یره ولې وو کناب اتین په شان د اواز د مزري اج فلت چې او یری دا غفلن غفلن نا خبره منه لګانم د ګډونه لکه مثال ګډ په خپل چراغا کې سریګی او ناسابا زمره به خپل आवाज نو داغي په ځل باندې یا خوف او يرغش د دک کاننګي د کافرانو د ژوند نه د څنګه چې د ګړو د ژوند د دې مریضه आवाज نه یری د کافرانو د ژوند نو به لسلام د سلام د بیا ست خبر نه یری دله راعت دا راعت د روانه روع دی روعه په معنی دا خوب سر رازي نورعت معنی خافت او قلوب چې کومې د قلب جمعنه قلب نزلو ته ویل کیږي موږ ته عام پښتو کې او دا د وقې هغه ټوټه د انسان روحانی او جسمانی د امر پر دې زړه باندې العداد دا دا عدوون جمعدا دشمنان ته ویل کیږي انباء او د د نباء ين د خبر سره انباء خبرونه دا جمعدا نبؤن دا عمّا يتساءلون عن النبائل الداقید عن داوجه ناما جرور نغلی نبا اون خبر امبا بیعجام خبرونا او بیعصد اهی بیعصد دا نبیه صلی اللہ علیہ السلام که نبا اتن نبا اتن چدی دا دا زمری اغرامبار تا بلکی که عواز تا بلکی که اجفلت افعلت اجفلت اجفلت پا مانا یروی صلی غفلن لا دا غفلت ندی چه غافل ایمین الاغنمی در گڑو بیزون ها راعت پیل لی او قلوب العیدہ مورک بیزافی مفول بیهی مقدم دی لیکن فائل درست اسطور آگل دی او انباؤ دا فائل در راعت دی او بعض دیی چه دی نا مطالب در راعت پسی او کنبعت در کنبعت چه نکاب جان رہ دی او نبعت در مجرو دي. او جار مجرور دا متعلق دی تر راعت پیل بسید او اجفلت دا پیل دی ضمیر بکی دیگر فائل دی غفلن مفول بیهی دی او مین العنمی دا متعلق دی بصفت محضوفہ د غفلن بسید نو دا پیل فائل او مفول کی رایو شي دا جملہ پیلیا په محل د جرک دا او دا صفت د دا پار نډهغه نن بعدين موصوب سيپاتي رايو چې نه موجوده کاپجان او جار موجوده مطالي طرف را اعتپيل پسي اپيل پیل يون نه فريشونه گیا۔ نو را اعت يره وليو زړونه د دشمنانو پهلوبا عدا زړونه د دشمنانو لره سشي يره وليو انبا او بیا فتيه خبرونه د بیا ست د سلام کانا بعدين بشاند اواز د زمري اجفلت چیروي د اواز غفلا په غفلت کې یا ناخبر من الغنمید غر بزونا ما زال یلقاهم فی کل مو ترکن حتا حکو بالقنا لحمن علا و زمین دلته که دنبی علی صلی اللہ علیہ وسلم وزد جهاد شروعات ذکر کردی مخیر صرف یرا د کافرانو چلی بردنو که یرا پراتوا دلده جیهادون شروع شو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بخبلا بذاته په پخ په معاذگانو کې شریک شول دي جهادونو کې نه کیو د بدر غزانه د احد غزانه عضو موریسیه نه د خندق غزاده بنو قریزه خیبر د حنین طائف او فتح مکه په دې موکو کې اسلام په خپل باندې شریک شول دي دن علاوه چې نور کوم شول دي صحابه د جماعت په شکل کې عید علی کلی دي نماز علا دا اکسو انیس نمبر بیعت شو مازالا همیشو نبیلی سرات و سلام یلقا هم چی ملاقی که دو با ده کافرانو سرات پی کل موطرکین هر محل د جنگی حتی حکو تر حق پوری چی مشابه شده کافرانو هم لحمن پا سبب د خلو ده نیزو ده ها غخو سرات لحمن د بل قناع پا سبب د خلو ده نیزو پا نیزو باندی ووخلو پتورو ماندی یه ده کاف مشاوی یوشان شوده سره لہ منده اغو خو سره علا و زمين چې په تخته قصاب باندې پرتی دندګي د ریبد مفهم لکه کده قصاب تختینو اغه کې سغوخي نیک قصاب برز وروندې کړی د فار د په تخت باندې د فار د جکم خلکو زی راځي د اغه په نظر لګی او د اغه د پام کې نو دلته کې چې مسلمانان او نبی صلی الله و سلام صحابه کې نو دوی ټولون د کافرانو سره په هر مانګه کې دل او دا سي امرتناک سزا به ورکووله چې دا سي به نوستي براتو دا به زخمي پراتو لکه دا کساب هغه خو چې هغه د نمونې لپاره په تخ باندې کوم نه اغا پرتېبوی نو کله به دا چې یوې دا به د نورو مزخمي پادې شو نو روح خلکو لیدل امرت په دې یا به د دې بشر منیزو کې ورکولی شو چې خلک دې عبرت واقعی ما زالا دا ما زالا چی دینو دا په معنی دا مادا مسئلہ دی دا پر ناقص تھی زمیر بکی دیگئی اسم دی یلقاهم پیل پایل او مفول به دی او فی کل معترکن دا کل معترکن چی دا مرکب ازا فی دا مجرور د جا دی جر مجرور مطالق تر پیل یلقاهم بسی او دا یلقاهم پیل پایل مفول بیهی دی جرائیو دیشی او متعلق मुद्दा جملہ په لیاب په محل د نسب کیده او دا په محل د نسب کیده نو دا خبر د لپاره د معذل د په لې ناقصه چې دي دا حتی کیدان قید نه چې دا کله په ماضي داخل شنو دا په معنا د ابتدا سره او چې د ماضي نه علاوه نو دا د غایت سره راځي دلته په دا ماضي داخله دا نه د دا د ابتدا سره او حتی حقاو حقاو چې ده دا پیل ده پیل پاینده او دا مخلی زنن جمله ده او حتا حقاو چې نه ده جمله استنافید ده زنن جمله ده حقاو پیل پاینده بل قناه متعلق تر حقاو پیل پشن لحمن مفعول ده علاو زمین جر مجرور ده جر مجرور متعلق ته پس صفت محضوبه د لحمن د بارا خان الدل کې پیل پاید او مطالق او مفول دا جمله پیلی شولده مط... جمله استنافیه نمازاله همیشه و نبیه علیه السلام یلقاهم چی ملاقی کی دوبا یوزه کی دو و مخامخ کی دوبا در کافران رسان پی کل موعت راکین هر محل در جنگ کی نمازاله منگوی دا پمانا دا مادام سر شو او یلقاهم دا دا القیون کی القا دا پمانا دا, دا غرزول سره او یلقهم یلق يلقا یود اصل کی یلق یود دا په معنا نو یلقدا هم په محل نسب کدی نو دلتا دا په محل د نسب کدی نو دلته غیاده الف باندې بدله دا او په معنا دلته دا د ملاقات سر راضی او معطرکن دا محل د جنگ کې مل کیږي مو ماریکا ماریکا د محل د جنگ زید د جنگ حاکو په مان د حاکو سره په مان د شاه بحت راضي تر دي مشابيه شو بالقنا قنا ویږي په نې زوتا او با سبب یې د په سبب د وخل د نې لحمن لوخش ولهم علا وزمي وزم د کا سام هغه تخت مليږي نو حمیشان بیل السلام چی مخامخ کیده بود کافران تر په حل ما خان په هر محل د جنگ حتی حکو چې مشابه ترها پوری ترها پوری وخلو د نيزو له من دها ده وخصره انا وزمی چې په تخت صاحبانو پرتی به اشر ان شالت معل عقباني والرحمين دا 120 نمبر بیت دی او د دکه د جihad هغه مزید وضاحت کئ نو ود عرضو بک ول کافرانو د ذمیر بک د جمع دا راځي ښا په راو تا الفرار د تیختي پقادو پس قریب واچدا کافرانو یخ بتونونه او په یا فکو خریب د کاپیان یخ بتونونه هو په خدل به په د تختې سره هغه اممونو سره شات چېچ شوي یا اوچ دی کې معل اقبانې د باز سره وررحمی او د خم سره اق دا د عاقاب نه دی باز بعضته کږي او رخم دا هم اغز ناورته لیکیږي چې دا مودار خري او کله کله ناچارګان و غیره متختي د دې جسامت د عام بانګینی بانګي د دې په شان جسامت دی او جسامت کې د عام بانګ عام بانګي کورنې جسامت لري خو د دې د مخو کې چی نه د دې بعض په شانتي راكونتي په دې بعض په شانتي راكونتي د رخم وي دلته مطلب دا شو چې کله کله دا شو چې جدي دا بعض زیاده دی یو بل زناور اغه مات کی خکاری کی اغان دامون جگم دې بس بیا ځان تر او تخته دی دا کافرانو با د مسلمانو سره جنگې دلور نو دوی با کله کلدا عرضو وکوله چې وین او تخته او قریبهه دديده تخته با دی ارنو کوله دا دوی و چې دوی ته دا حالت راغلی وي چې ديدا ریبتا کړی وی پس خیدلې وی چې زمونږ د هم د اندامونو د بازونه چې کوم دی او تخته یي یعنی پای شان چې زمونږ د اندامونه یا مونږ د دېره چې کوم دی په برابر باندې لاند شو چې دین به غم شو ود ود یا ود یا ود, دو ود, دو ود دو دو کی کی. او نړیو دا جمع سیغه ده ود ود ود یا سی فعلو په شانته ضمير بگیدې رې فائنلی الف دی څنګه تخته د تومل کیږي او ودود هم په ده اردو کول <تصفيق> ود رضی په معنات محبت سلام فکادو کھدا یکادو فل نقست او یغ بتونا یغ بتونا غبتا یغ بتو غبتا یغ بتو ضربو غبطه په پس خیرو سره غبطه موږ حدیثو کې چوایو چې د دوو کسان سره حسد پکا د نبی صلی یو او مسعوده چې له تناو ده علم ورکړي بل د جنت نه مال ور کړل نه غا خلکو کې وي نو الګو علماء جدا حسد په ونه غیبتي سره د غیبته ده, ده مانا چې او که سره نعمت ته ته چې سره دي هم پادشي مال دي مله تعالی نه دل ده مانا پس خېدلې اشلن اندامو د وګړي شانت پر د رفعت سره چې هغه پور د شي مع الاقبان اقبان, اقبان باسته رحم هغه بل جناورت چې ده د سامان چې پر شانتي مخو کې ده باز شانتي نو ود دا پیل پل او الفرال لا مفولی د جمه پ شو ف آاطف کادو جې دا پیلنااک د ظیررو په کې دغ همخیتونه پیل پای مفول او دای ج مطال د ییتونونه پسې لا یغلیتونونه پیل پای مفول بهی جمله پیا دا په محل د نصر کېده نو دا د پیلاک د کادو دپاره خبر دی د کادو دپاره خبر دی او دا کادو, کادو جې دا په نا کسره اسمه خبر نا دا جمله عتب تد از فاد عتفید او جن پما قبل ودل فرار باندې او اشلن جديد د دې یک بیتونه هو د دې پر مفعول بی دی او شالت مال اقبان دي شالت شالت فیل باندې معل اقبان هم فول بی او دا وو انت په دې نو ارخمی چ دي نابدي اقبان باندې عتف تي مدمه تو فل له مضاف له هید مع محمد زفن نحی مفول بید شالتو دا پیل پایل جمل او مفول بید جملہ پیلی اپا محل د نسا پیدا دا صفت تا اشلن دیناو اشلن او شالت دا صفت موصوب سفت دا د جغبیتون پا مفول جوری دا د دا دا بید نو بود نود دو آرزو بکوالا کافرانو دا تیختی پاکادو پس قریبو دا کافرانو یغبیتونو بید چې دی بس خیدلي وبلي دې اختصاره اشلن اغانده مونته شالت چا کو یا شالت جو چت شي ویني ومع الاقبان ده بازونو سره ور رقمي او دره خمس سره چغي د تخته ولودانده مونته دوي زمون دانده مونږ د بښنت د ازمګه په بره والو زیبود تخته دي به ور